guardión Cabo Nonkietori Entzuloiz, Mugamers Podcast podcastera, era barkatu baita, videojuego en podcast al debate Eta bestetik, ba, eh mintza praktika kasunetan, honetan, baita, jaiert den arte, eh e, ni brutal laso de eta ba, hau duzu Mugamers, Boscar eh Bosgarren e, alea. Gaurkoa. E, aurreko saian komentatu niztuen, eh ba bueno, hasta ba, honetan eh joku jolaratzenen nintzela eta seguruenik ba, eh Titanfall jokuak arreko nuela eta ba, ba, esan nuen bezala, no honetan Titanfall e, jo, bi jokuak arrekot chat analisi bezala estetik eh ba bueno oartu nuen ohartu intzen eh aurrekoan ba bueno, editatzerakoan eta bar ba, ba super alto entzuten su eta ba bueno saidetokonez eh orrelakorik ez gertatzea, baino ez hobe kontrolatzea, ezta? Eta bueno, gaurko saioa ez da aurreko saioa zela izango, baiz ta ahia tu cones, apuru izatea, ba, ba, bueno, Komentatu nuen aurreko saioa, manola hago nintzan agian, ba ia grabatzen e, ba, mikrofona ireki gabe. Ba ba ikusi berik eta, berandu hartu nintzen. Eta, ba, bueno, esabezela, ba, saietuko nezgar, ba, faile gutxiagoekin, eta ea, balortzen duan, ba, saio motzago bat, ez da? Zer moduz, zer moduz, joan eh, zaizkizua aste hauek, eh, grabatzen duan, egun honetan, justo, ba, black frideia eta oeskeintzak eta hori, ba, utzi izan ditugu. Eta, ba, no, ba, nik, eh, nik nerekasuan ez dut bater erosi. Maian, ba bueno, litzadeke, ba zuek komentatzea alba zuzete, ba, ba, komentarioetan edo sare sozialetan eta bar, a ber, TR ser eskatu zuten batez ere joku kontuetan, ezta? Ba hemen interesatzen zaiguna <laughs> noski. Eh, stan, bueno, neuzute ba, consola ordengailua edo, ba nere kasuan adibez, ba mai jokutan ba gustatzen zekia lako eta bar, ba hor komentatu dezakezute. E, ba bueno, nik ez dut ikusi kristonako ez ditut ikusi kristonako eskintzak ere filosofia azken urteetan izaten da, ba bueno, erosten ez duan jokua, ba joku oberena da, edo merkena da batez ere zere, ba, orain goan a, joku pila bat e, e, oparitzen dituz dela plataforma ezberdinetan bai e, epiken, bai e, zea e, estimen, bai kasu honetan gaur komentatuko ez dut eskintza bat E, uizoten, adibidez, uizoft, uizoft, torren. Eta, bueno, ba, esamestela, ba, joku pila eta poraitze dituzte, seguraski nire daine izatean bauzute, ba, joku hauek askoak ez dituzute jolastu, e, ba, denbor asko eskatzen duterako, eta beraz, ba, bueno, hori aproetxatu zezta, ba, ez ba ditugu, <laughs> ez ba duain beste gastatzen eta, baditugun ditugun jokuak, ez, ba, tezere jolastu, beste ditugunak jolasten, ba, ditugu, ba, ikaragarria, ez Eta, bueno, ba, Esan duan bezala eh, pasatu da, ez, Black Friday eta eh Cyber Monday eta orrelako e, eskaintzen garaia, ja, baina, bueno, egu berrietan sartzen gera eta beraz ba, pla, gure plataforma digital eh Gogokoenan e, izaten dena, e, ba, e, seguruki ba, eskeintza dira berriro. Onen ba, kasuan adibez, ba Steamen eh bizpairu eskaintza agertu zaiz, agertu zaiz skit e, nere wishlistarekin ez ere ikusea zutenak. Bia bueno, a, ba, asemestela, ba, ba, bueno, eskintza garaipat batetik bestera pasatzen gara. Bia bueno, eh, Nik asemestela, estute zerrerosi eta pa bueno, pasa tu con eskomentatzen, zertan zertan emandu denborazken asteteerdian edo. Batester zertan egonez jolaste. Eta ba, bueno, e, jolast. ba maijokoekin hasiko naiz, e, komentatzen, zeren pa ba, bueno, eh, asto egonitzen, e, horlako egiten ditugun maijokoen maratoiekin, Eta, ba, ba ez dakit komentatunen horrekoan, baina, bueno, nukleum jokoarekin hasi ginen, dela olako gestio joko bat, non, ba, bueno, ba, sortu erekinak eta iriak sortzen joango gara, e, eta, ba, saietuko gara eraikin eta hiri irioiek, ez, e, ba, energizatzen edo energia ematen erekin e, oiei puntuak irabazteko. Da, da, pixka bat, ba eta bueno, mekanik ezberdinak e, nazten ditu, bai e, langileen kolokazioa, bai eta a, euro e, pik deliver deitzen dena, ez, piskat? Ba, bueno, mekanik ezberdinak nazten ditu, oso joku, nahi, gustat zait gustatzait, e, komentatzen dute, komentatzen dute dela, ba, bras berria, ez? E, bras, eta mai jokuen, oren bertan, mai jokuen rankinen lehena dagoen, kritikal detekan lehena dagoen le, jokua dugu, de la Covar eh era Victoria Noan es eh en 18º mendean gutxekorera e, kokatzen den 19 mendean kokatzen den maijoku bat non ba ba bueno Mecánicas Berdinekin e, Barkatu Mekanika Antzekoekin e, baina Temáticas Berdin batekin ba zaketuko gara ez puntuak lortzen. Kasu, beste kasuan adibez ba bueno garagardo era ematen eta bueno gauza ezberdinak era ematen eh bezala sea en E, aurten go joku bat da, eta iltasun aldetekan naiko komplikatu dute, baina baur guri naiko harraro bat gona deigarri bat ez, gertatuzetza egun e, lagunen artean dadago bat, horlako jokuak pila bat gogoko dituen bat, eta dibes, ba, ba joku nahetara ez da ez dio harrapatu, ez da sartu ez, ez du lortu ez jokuan sartzea, ez du lortu bi partia mandizkio, eta ganea ez dia partia hotzak, e, normalean biru orduko partidak dira, eta, e, bueno, berak ez zuen arrapatu ez, baina, atentzia ditzen ditzen, ba, bueno, joku nere, nere uste tamen zaz, joku komplikatuagoak, berak, baz ditu, e, bueno, e, barkatu, erak naiko e, e, ondo dominatzen ditu, zentzuen eta, ba, nukleun, bau, kostatu ziztaion, eta bi partia emanda, ba, e, erak esan du, ba, ez joko hau biretzat. E, bueno, esame zela, oso, oso entretenigarria garria, sortziko mairuko puntuazia dauka eh, mai jokuen zerrendan, eta ba, bueno, eh, bizatxo bat eman dauzute, hor daukazute, nukleun. Este joku bat, tapiskat arintzeko du badiz, dozo badiz zeneko jokua, eta hau, ba, ba, bueno, hau gutxi gora bera nix hartuko nuke parti jokuetan, ez da? Eh, lagun talde handi batekin eh, jolasteko eh, ba mai joku tipo hietan. Kasunetan, taspi jokolari artejo lastu daiteken joko bat da non ba bueno e, animali talde e, ezberdinak eramango ditugu e, jokalari bakoitzak ba, bere animali taldea eta animali talde hauek ba, bere habilitate izango dute bakoitzak berea e, deigarriena da ba gure e, kasuan adibidez e, ba, bueno, ditugun boteroiek hoiek guk izango ditugu erabili baizik eta erabilial izango dituztenak izango dira beste jokalariak. Eta orduan ba, zein nola jolazten da jokunetara? Ba, igotzen joan bargara, eta ez, e, gorantza igotzen joan bargara, puntuak egiteko, eta, e, ba, igotzeko mekanika hori, batez ere izango da, negoziazioa, beste jokalarekin negoziazioa. Zeren, ba, ba bueno, okupatuko ditugu horrelako, ba, ba, nola da, e, e, espazioz berdinak, eta ulan, eta, ba, ba, uki bat adiez bost espazi izanaten baditu, ba, igotzeko, urrengo mahiare igotzeko, ba, bost espazi horren hoien e, e, e, boto geienak auki barko ditugu. Eraz, ba, kutsienez iru. Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat, usiko dugu, ba, gu bakarrik gaudenean ezin garela ba, gorantza higo, bainan, ba, este jokalariei intersetzen bazaile, ba, gorantza hingo dute eta gurekin topatzen direnean, ba, e, negoziazioa bat Egingo dugu aberren hori igotzen daan, zer emango dugu igotze horren truke. Heri gustatzen zaizkit joku, joku mota hauek, beren eh handiak egite dituzun. Zergatik, ba, ba, bueno, negoziazioetan ba denetarik sartu daitekelako. Eta momentu batean egon daiteke, egon zaitezke ba jokalarire batekin negoziatzen igotzeko eta aldi berean beste jokalari bat du negoziatzen aizarenarekin, negoziatzen azuk zurekin es nagosatzeko edo zurekin ez igotzeko, ez? Eta horrelako ba, orrelako tranpatxo komietartean pila bat e, ba, bueno, e, albidetzen ditu eta oso oso ondo pasatzen duzu. Gainan egia da, ba bueno, e, depende ba, asko pikatzen bazarete, ba segurazki ba joko gorro, gorrotatuko duzute. baina, e, ba bueno, negoziazio aldetekan nere jokoak pia gustatzen zaizkit, zeren Zela, eh, ez bazaizu eh, irabaztea edo galtzea. hainbeste porta, ba, barre pila bat egin goitu zute. Zubedizabere bai, aurtengo joku bat da, eskizbanago. Eta, ba, bueno, ezazpik umabederat nota badoka, beraz, ba. Ba, bueno, interes, oso interesgarria, eh, batez ere, ba, oso joko arina delako, eta gutxi gora bera orduer edo, segurazki egin duzutelako partida. Estetik, eta ja, ba, ba, atzoko azken... Eh, gun Plater Astuna, Amalfi Renaissance, zantzan jokua, dela olako beste gestio jokua, tere bain mekanika ezberdinak hasten ditu, non alde batetikan, ba, bueno, e, deck building mekanikak, non e, karta e, ba, e, karta berriak erosi beharko ditugu, ba, ba karta horiek habilitateak emango izkigutelako, beste batetikan, eh edo misioak gero si barko ba, hoiek puntuak emango dizkugu eta bestetik ere ba, badukate ba, ba, langile kolokatze mekanika hori, non ba bueno, e, depende non kolokatzengean, ba eh bat edo beste hain algo aien alko dugu eta claro, e, ba, toki batean kolokatzen bada, beste jokalariei blokeatu, orleatz, blokeatzen diegu. hor e, kolokatzea, beraz ba, ba bueno, oso joko entretenigarria eh Bueno, esta ere favoritoak, es amarradut. baina egia da, ba, bueno, partia nahiko azkar egin zela, nere bigarren partia zan eta nahiko nahiko disfrutatu nun, ez? Nik joko goetaraz naiz eh, oso ona. <hantyak> baina egia da, ba bueno, saieta sai ah, saiago sa, ba? de, de, bat. Eski tesalla egitea. Eh, saiatzena ez pizkat, ba partia disfruta este badaki tira basiko e, ez duala irabazeko beraz ba bueno ba nere partida scout shayatu e, ba, disfrutatzen eta eh nolabait jarriko ba, bat objektibo bat, eh ba bueno, shayatu koneez ba, alditu dan e, teknologia gehienak garatzen, ez? Ba bueno, ba scoutori da partida eta ez dut eh ba, besteen partida gehilege ikusten eta gidea -ge ba hori bueno, jolaste interakzio eh gutxi ematen duela nire partitik baina negia da ba, bueno, dela ba, azerratzen ez. Zerren neko, bueno, e, e, burua uste aldietikan ba, neko joku zaiak dira, eta, eta zentzurretan, ba, bueno, hauetakoak, ba, ez ez, zamez oso ondoen maten, eta, ba, azet, baiatzen ez disfrutatzen, eta pixka eta kompetitiboa ez zatzean usten. Eta azkenik, ba, e, hau haste honetan ez, baina aurrekoan egon nintzen jolasten dune imperim jokura. E, dune universoan kokatzen den eh ba mai joko bat dugu. De bai mekanikas berdinak naste dituena, alde batetikan ba bueno, la gilak kolokazioa, bestetikantek building mekanikarek ere bai, beste batetikan ba gestio mekanikak, e, e, pick and delivery, eh piskat mekanika, eh e, ensalada bat. E, aurreko joko hau bezala, zen azkena, azken urteetan piskat ba jokoen innovazioa hori izaten da eta nola teen on ginasten dituzun, ez? Eh berdinak ha piskat, e, azkeneko zapore hori, ba, oso on izateko. Eta eh sentzu honetan ba, du nainperim. Ez da joko berria 2020an ateratzen joko bata. Baina e, ba, bueno, ba, asko izfrutatu genun, azken azken errondan egon zen piskat vuelta eman zidaten, ni leena lehen, joaten entzen, e, eta irabazteko papeleta gustatzen ditun eta azkenean ba, azkeneko rondan irabazi egin zidaten, Eh, ba, olako eh, remontada epiko batekin sorte, sorte apur batekin eta azkene, eh, ba, bueno, punto batetikan galdu nuen, baina nesan bezala, ba, bueno oso partida entretenei barre eh, barre asko eginen ditun eta ba, neri, ah, joko hau adibiz, asko zaitez, eta, adibidez, asko gustatza eta piloat gomendatzen dut adibidez, ba, bueno, dune unibertsoko zaleak bazarete, eta mai joko sartu nahi bauzute, ba, hu, a, Agian bakarrik sartzeko, ba, ez da, agian joku aproposena, baina egia da, ba, bueno, e, esperientzia daukaten beste lagunekin kontatzen badozute, ba, joku hau oso ondo dago, ziren, bueno, ba, ba, mekanika kutsi gora bera, orokorrean e, berdinak dira guztientzako, baina azte, azten denak ez, ba, dune unibertsua bezala, ba, ba, koitzen dintzen gogea, e, fakstio bat, ez? Ez handa gaitezke, ba, ezakitez, ez? a trei jarkonen fakziozkoa, ez, pizka bat, ba, ba bueno, fakzio ezberdinada de pilo bat daude. E, joko hasieran pizkat, ba, bi banatzen zaizkie jokalari bakoitzantzako eta bi hoien artean e, jokalariak e, aukeratzen dute. E, eta beraz, ba, ba bueno, ba joko honek pizkat albidetzen du, ez? aurreko partida eta ondorengoa ez ez erdin berdinak izatea baizek eta ba bueno, ba botere ezberdinak dituzunes. Ba, asegurazki e, zure objetiboak eta zure lehentasunak ezberdinak izango dira, ez? Eta zentzuenetan esan ba, oso ondo dagoen joku bat da, eta nik pila bat gomendatzen dudan. Eta komentatzen izuen lehen, ba, ez du da labater erosi, e, Black Fridayen eta Cyber Monday eta horrelakoetan, ba, piskat, gezurra esan dizuet. Zerren, ba, bueno, e, duela zein zan zen, duela aste, bai, duela aste bat, gutxi gora bera, goen hor, Bartzelonan, ospatzen zian, e, dau, izaneko, ba, piskat, e, e, nola, e, e, festa edo, dela, maijokoen festa, eta, piskat, ba, ba edut, editorial pila bat etatzen dira, hor ba, e, familiarekin ez, e, pokuak probatzeko, denetarik jolasten da. E, alde batetik, ba bueno, ikusi genitun. Ba, eh, e, toki handi handi bat, adibidez, umentzako, beste toki fiska txikiago bat, ba, ume oso txikientzako, zeren ba, mekanikak eta tematikak ba, asko aldatu dira, Eh, elduentzako egon zen ere bai, pixkat, rol jokoentzako egon zen ere bai, eh wargameentzako eta fiskat ba horlako ba, ba, gerra agerra jokoentzako ere bai. Ba, bere et toki zuen eta egon tzen ere bai ba, besteek beste dendak e, bueno, egon zen ere bai eta ere bai egon zan pesaat prototipo e, da prototipo e, leiak etaak ba, mail jokuak eta liburu jokuak eta rol jokuak e, diseinatzen dituen jendearentzako horlako ba, ba, eventuak e, egiten dira eta ba, bertara e, beraien jokuak era mate dituzte eta sa, et, jendarekin probatzen dituzte ez, eta e, ondo badaude daude, seguraski, ba, ba dagoen lehiak eta horretan, aukeratuko dituzte finalistak edo ez, eta ba mai jokoak eta rol jokuak eta bar diseinatzen duen askoen zako, ba, pixkat izaten da hor, munduaren mundura e, bere sarrera hori ez. E, editoriala hondiak zeuden, aldeetik hande birtze goen, beste batetik hande bai e, ba, dito eta horrelakoak, beraz, ba, bueno, ba, escaparate naiko ona eta e, ez dut gogoratzen nola zen e, eraikina, baina eraikin politan eh egin da, e, bueno, egiten da e, azken urteetan. Dela fabric e, bueno, e, fabrika abandonatu bat, eh bueno, fabrika eh bat, ez? Piskat eh nere gogoratzen ditut gutse gora bera Tabakalera Donostin. baina, ba bueno, askoz politago, askoz handiago ere, bai? E, planta ezberdinak daude, eta eta zonalde ezberdinak eta bar, ez ez, polita, eta bueno, bueltatxo bat horre mangen nuen, eta gero, bueltatxe mangen nuen, eta bueltatxe mangen nuen. Oinez, eta ba, nahiko disfrutatu genun, baina egia da, baroi. jolaztera joaten bazarete eurazki ez datoki ikaproposena, jende bilo bat dago. Eta, ba, bueno, adibetzen nire lagunak hemengoak ez zen juan inor, ez? Eh, nahi agote, eh, jolazteko gelditu, eh, Eta ez joatea hor ba, lako ba, azoka batera ez. No? Eta, bueno, alde bat entikan ba, ezagutzen ez duzun jendearekin jolastu alde zakezulako. Eta hori, hori etzai gustatzen. Eta bestetik ere bai, ba, soinu pilo bat eta zara eta pilo bak, Eta azkenean, ba, bueno, e, agian eroso hau jolasten da ez e, lagun baten etxean. Edo, adibiz gure kasuan, Sanboieko taldean taldearen kasuan adibiz. Ba, e, samboieko liburut egian jolasten dugu. Eta hor e, utzi diguten toki batean eta hobeto pasatzen dugu ez. Esame zela ba, bueno, oso ondo montatuta eta oso ikusgarria batez ere ba, hori ba, okuak probatzera joan nahi baduzute eta jendearekin hitz egitera eta pixka sozializatzera ba, oso tokionaz. Eta bueno, ba, hau esan da, hau esan da, e, komentatuko dizuet, e, aste honetan ikusegituan eskaintzak eta ba, e, seguraski, egarrienan errezako, e, Horizon Zero Dawn estinen. Eh, Horizon, Horizon Zero Dawn, da, eh, ba, bueno, PlayStation-eko frankizia bat, eh, uste dut aurten eh, galeratu zutela edo aurkeztu zutela, gaizkizan hau, eh? Zut, eh, ez dut kontrolatzen kon mundu konsoleroa, baina bueno, eh, aurkeztu zuten joko hau estimen edo piskate bere e, porta, eta ba, bueno, momentu honetan, amabi, amabi euro terditan ikusi dezakezute, eta nik ez dut jolaste joko hau, baina e, komentatzen dutenaren ara, ba, peskatutako obra maestra da joko hau eta 12 eurotan, eta irakurri duen ez da, hainbeste ordu direnez, ba, bueno, oso e, joku interesgarria eta izan bazela, oso merkea. Bestetik ere bai, eh eta un noretzako agian interesgarriagoa, nire kasuan, eh inscription teneko jokoa olako karta joku eta meta joku E, artean dagoen e, joku bat. Eh, saimezela oso kritika ona dituena, hau e, normala azken urteetan ja eh eh, beti agertzen da eta ba bueno, e, joko hau ezatzen ez baduzute, psikat e, Devolver Digital eh distribuidorak guztanduen joko bat da, beraz ba, bueno, kalitatea espero zaio Devolver Digitalen e, joku guztiei bezala. E, neri Jolazten eta nahiko interesgari iruditzen zait, eta momentu honetan, hamar ba, eurotan e, badago. Eta azkenik, ba beste beste izkaintza bezala, hor badaukazute Ubisofteko dendan e, Assassin's Creed Syndicate, taldea. Ez da joku berria. E, joda, taldea esan dut, tarkatu. Assassin's Creed e, Syndicate jokua. Ez da e, joku berria, ez da joku berria. Baian, ba bueno, ba Assassin's Creed pixate, uzute, eta duela den moralditcho bat ez duzutela jokoak, esker dutuzutela jolasten. Edo joku honetara konkretuan ez baduzute ba jolaste. A ba, ba, eskurritu nahi bazute, momentu honetan doan dago, eh Ubisoft, Ubisofteko dendan eta gaizkiz banago, sindikaita e, Syndicate dela Frantziarre revoluzioan kokatzen den eh jokoa, beraz ba bueno, bak ez dutenola Assassin's Creed-ek lako E, ba, bueno, bereko kapen historikoa eta bar, pixat, historia e, ikasteko e, oso joku interesgarrik urutzen zeskit, ez ditut azkenak probatu, esan barra dut, baina, adibidez, ba, bueno, e, azazizit izaga, e, e, ba, italiarre historia, pixat, deskubritzeko oso joku interesgarrik urutzen zait, zene gainean ez ditu olako pertsonai famatu pilo bat, eta pixat esplikatzen du ez, E, askoren artean edo pertsona ezberin artean, e, zein erlazioz egon e, baina negia da bideo ba, joko bat dela eta pixkat hau ba, guzti hau ondo deskubritzko eta bar e, egun barzaretelea ikusten ez e, jokoan desblokeatzen dien hor lako ezpein kabiratzea dituzutela ez e, domoa eta hor lako eraikinaka dibidez ba, deskubritzea dituzutenean horregartzen zaizu letra, ba, letra batzuk eta pixkat horren eraikina eta horren e, egoera eta bar eta esan bezala, ba bueno, oso joko interesgarriak pizkat historia hori deskubritzen joateko eta gero laro, zu, e, zuen kabuz ba pizkat allia ba, ja, eh gustatzen bazaizki bazaizu e historia ba, pixat, ba aurrera egiteko ez baina esan bazela ba, Assassin's Creed Syndicate 0 €tan orain dan Ubisofteko dendan eta orain ba pizkat joazen e, saioa modeltzera ziren ba bueno, e, okuan e, Asteko jokoan jokoarekin juan baino leno gustatuko letea e, deke ba, az, azte, eh pizkatut azken astean e, atera den ba, berri bat ez da berria Bo, Ez da berri berria zeren e, alde batetik, ba, bueno, beste enpresa askotan e, gertatu da eta ba, bueno gertatzea berriro ba, ez da ez da berria eta bestetik ere bai ba, bueno, ba, ba e, kasu hau ez da moderno bueno e, ez dut esango zara dela baina hilabbetak e, ditu kontua daguna azken eguneta mapak informazio gehi jojakin. E eta ez dut esan berria da niantikeko e, lagun. E, Nitik enpresako e, langile pare bat ba, enpresa salatu dutela diskriminazio sexualagatik. E, pika e, gertatu dana e, kasunetan edo gertatu zena da, E, ba, batetik ba e, langile bat emakumea eta beltza gaizki ez banago ba enpresatatik kaleratuzutela eta berak esaten zuen ba kaleratu dutela eh enpresari fiskat reklamazio ziolako zeren ba ohartu zuel zela ba, bere azpitikan zegoen beste langile gizon bat eta txuria ba bera baino gehi kobratzen zuela eta ba enpresarekin bueno, e, bera bere nagusia izanik ba, enpresarekin bueno, epresarekin hitzegitera joan zen, eta hau azaleratu zuenean, ba, bueno, enpresak esan zion, ba, pixka bat, ba, alasaitzeko, eta ikusiko zutela ber nola, nola soluzionatzen zen, eta bar, eta bera, bapiskat, zuen, e, eta, azkenean, bera, pixka, duen sinisten hau, eta azkenan ba, berek esagatik, ba, ez dakigu, baina berak esatu, arabera, ba, e, kaleratu zuten, ez, eta beraz, ba, bueno, akumenek, ba, eta ba, ez da enpresa honetan egon den eh zaraketa bakarra be ze beste enpresa berdina ba beste, ba, beste makumedatere bai ba e, bere kesuak eh azalertu zituen ba, e, netan, ba bere bona, enpresak daukan e, kultura sexistauria eh bizkat e, eh motilentaldearen eh kultura sexistauria eh Zela, hau ez eratu zuen, eta enpresak ba pixka bat azkenean ba e, gora ta berabili ibilitzen e, e, ibili en enpresa eta ba ba dirudienez soinu edo edo molestia gaieregi ematen zion ni antikeri eta ba e, langileakeleratu zuen eta kontua da ba, bueno, hau azken jakin den azken detalia edo dela e, ni saiatuko dela ez e, Ez hau joaten, baizik eta e, arbitrajera joaten. Horrek zer esan nahi du, hau zitegian, teo ba, zer gertatzen badaba, ba, epaileak, epaileak, epaituko du abertzerin barden, baina ez, bad, ez badira hau zira joaten eta arbitrajera jera joaten badira, ba, enola baiteko negozaz, negoziazio garaibat da. Horrek zer esan nahi du, ba, seguraski, e, ge, e, langi jau eksalatzen dutena, e, ba, gia dela eta enpresaken aiago duela, ba, langile hauek isiltzea diruarekin, ez, negoziatzea ba, zifra bat eta eta pixkat, ba, ba, holako au estatuto batotan pia da egiten da, ez? NDA bat sinatzea, eta akordio bat non ezin duzu esan zer e, zer eñatu duzun, ezin da esan zer e, negoziatu zuten eta ezin da ez e, san ke yo ba, e, zer gertatu den eta zertara e, alabait ba, zer eraman duen ba, negoziazio hori egotera ez eta beskat ba, ba orain badela ba oraindik dagikun berria hori da ba niantik saiatzen ari, de, ari dela ba negoziazio epailetatik e, urruntzea kasua eta beskat ba langileekin negoziazio negoziatzea ba, zifra bat edo eta komentatzen nun bezala e, berri berria ez da ba tezer bideo joko munduan bide bideo jokoen zeren Ba, ikusi guzti gutu ez hainbat eta einbat enpresa, ba horrelako kasuekin hori aski famatuena da. Eh, bilizar, non bueno, bere buruaz beste egitera, e, iritsi ziren. Eta ba, bueno, ba, jakin ez da ez badu zute, azken berria da, eh datorren e, urtean, eh go urtarrilaren batetik aurrera, ba, bere zuzendari aldatu dute, Bobikotich enpresatik joango da. Eta, ba, ba, bueno, hori ba, e, berri on bat emango luke, baina ba Bobi Kotick, eh, gaizki izanago 250 milioi dolarrekin joaten da. Zeren, ba, bueno, berak akordio bat zaukan enpresakin, e, berak aleratzen bazuten e, enpresatik. E, enpresaren eh emaitzare emaitzen e, emaitzekin serikusia ez zuen kasu batekin edo kaso baten eh atengatik, ba? eh berak joango zan kalera ba horlako indemnizazio batekin, ez? Bergunda hori berre, e, milioi $rekin. Eta ba bueno, pizkat ba gertatu denarekin eta bai Activision Blizzardren e, juntak eta bai bobikotik berak izan dituen e, ba, erantzunekin eta nola manejatu duen kasu guztia haut eta bar eta nolabait izan dela eh arazo honen eh ba, Eztapena, e, edo, arazo hau, e, a, bere enpresa barruan, ez? Da, arazo, arazo hau sustatu duten bate... Ba, Eztak inolazetzen dut, eskeraz, bale? Baina, sustatu duten artean dagoela, apiskat, ba, ba bueno, a, aserretzen dugu, ez? Eta, ba, esan bezala, ba, hau enpresa pilo batetan ikusi dugu, e, nian tik ez dakit ezagutzen genuen, baina, ba, bueno, baki nena, hau da hau azken berria ni antikek norbait ba amore ematen duela ez azaltu amore ematen duela bai zeketa egitzat ematen duela eh langile hauek esatu dutena eta beraz ba bueno negozazioetara eh saiatuko dela pixkat langile hauegi siltzen eta fiskat ba ze bajoa ezta ze bajoa eta nere euskera ikaragarrieekin ba areta gehiu <laughs> ba bueno, barkatu, barkatu. E, gustatu hitz egin nenuen kasu honetaz eta, ba bueno, sentitzen dut agian ez da oso flu, oso oso fluidoa, ez? Bainan, ba bueno, saiatzen ez pizkat e, gauza hauek ere bai azalaratzen zeren pentsatzen ba eh bideojokoen munduarekin, munduarekin eh eserikusia dutela eta ba interesgarria dela, ez? Balde ba, batetikan bai bere produktuak disfrutatzea, baina, ere bai jakiteaz, eh dagoen produktu hauen atzean eta nola nola egiten den lan enpresaz berdinetan, asta. E, horretarako ba podcast pillo bat bada, badauzkatuzte, adibidez, eh orain ez dut ezagutzen, ez dut goratzen ezten no duen. Ayan badago azken aldian deskubritu nuen podcast bat, eh videojokoen garapenean bakarrik zentratzen dena eta noiz noizbeinka orrelako ba ez dute argi tar garbi entzute, eh hitz egiten zeren hau eta gauzat hitz egiten baduzu segurazki. Ba, ez duzu munduan gehiago lan egingo. Baian, ba no no es venga o la dituzte pixka bat, ba ba ezagutzera ematen dituztenak, horlako ba, berriak, ezta. Eta bueno, izan bezela, eh ba guitan aste honetako berriak eta orain musika egoko dugu eta joango gora asteko Oko da ki. asteko jokua, eh, Titanfall B jokoa da, eh, duela da, denbora pilo bat erzuñen jokua. Eh, ustek ez, ez baina, komentatu nizuen, eh? oso, oso musika epikoa duen jokoa hori ohartu dut, jo, jokora jolazten ari nintzen bitartean. Eta ba, bere momentuan, eh, ariatu zen izaten eh, olako bombazo bat, ustek ez baina go eh, earen orlako multiplayer munduan sartzea ez... Eh, Bazeuden adibidez Apex Legends eta Destiny etorlako jokuak. Eta biskat, baak ba, izute ez, e, jokua zerbitzu bezala, sustatzen saiatzen diren e, joku hauek. Eta ba, huiz, e, earen zaiakere izan zen, edo zaiakere etako bat izan zen, e, Titanfall frankizia. Titanfall frankizia, e, katko gatzen gaitu, noraiteko eturkizun batean, non? Eta dia, e, espaziotik edatzera iritsi da. Baina, eh, ba, bueno, tapen ba, horrekin ebare bai gertatu da orlako ba, bueno, e, gerrak eta bar e, egon dira. Ez, e, kasuenetan, ba, komentatzea digute jokoan, nola, ba, daude bifakzio, bi orlako da, etorkizun zistopiko zi, e, bat, non, bi enpresa gutxi gora bera, ba, ez, behiatzen dira boterearen gatik, ez. Eta, ba, esaten diguten bezala, ba, ba beste beste enpresa edo beste fakzioa, ba, e, ari da, ba mund, mundu puntu ari dira ari dira suntziten eta gu gelditu barrituko. Eta hori egiteko, ba, peskat askatzen gaituzte horlako mundu oiana mundu batean, ez? Eh, paisaia ditu, baina lehen pantailaek izango diar horlako oiana toki batean. Eta, ba, bertan, eh, pangoara Call of Duty: zela ez bezala edo bal, edo Battlefield Warzone ezozela, ba peskat aurreratzen joango gora. Eh, akatzen eta itziko da momentu bat non horlako kristonako roboto bat agertuko da eta gu hiltzen saiatuko da. Robota hau da peskat ba Titan Fallen eh zango dut e, ere aldeerik indartxuenena, ez eh? askiz, zeren, ba, bueno, e, multiplayer horrako e, joku zerbitzu bezala olako multiplayer mundu, bueno, e, interesgarri bat sortzen du, non, gameplaya eta jolas modua baneiko ondo dago, baina, claro, pila bat joku daude, gene horretan, MOBA jokuan ere bai, shooter, luter jokuak ere bai daude, pillo bat daude, ezta da? eta azkenean, ba, on, on, haietu zeren joku nekin ez, nolabait, ba, robotak sartzen. Eta zein da roboten mekanika? Ba? Robotak gutxi gora bera, ba, pilotoak izteneko e, ba, fakzio, ba, fakzio batez. Hau e, de, robot batzuk gaude de, vale? eta robot, roboto egidatzeko, ba, e, pilotuak behar dira. Eta guaziraz, gera pilotu bat, ba, eta, ba, bueno, e, entrenamenduan entrenamen gau baina lehen bizi hori ba, oso gaizki aterako da, eta Ba, ba, gure guri erakusten zigun pilotori, pilot hori, ba ilegingo do. Ilegingo dute, ba beste fakzioa, ez? Eta beraz, ba gure gure mo, mo, bueno, momentu horretan, eh bere robota lortuko dugu eta bere robota horrekin joaz etuko gara, ez? Eh, ba bueno, aurrera egiten jokoan kontua da, ba bueno, ba alde batetikan ba, esan bezala, eh robotare robotarik gabe gaudenean horrelako Call of Duty horrelako mekanikak eh aurkezte dizkigute, non ba bueno, oso, era erantzeko modu batean, ba oso tiroka, tiroketa azkarrak, e, abiadura, eh saltoak, eskalatzea eta bar, mekanika horiek eh aurkeztuko dizkigute. Eta bestetik ere bai, ba e, egongo da horrelako parkur modu bat, ez? Non, e, paretetatik ere bai mugitu bal izango dugu, eta hori ba, e, ba, ere gainera korrik egiten badugu, eta biadura aprovechatzen badugu, horrelako ba, oso gameplay azkar bat aurkestan digute. Eta hori gutxi balitzene, eta hori e, ba, gaiteko momentu batzuetan ez? Eta ba, hori ba, gaiteko ez? Ultia, beste joko eta mazela. Ultia kargatu dugunean eta piskat ba, jolasten joan garenean eta beste, beste jokalariak e, ba, bueno, e, garaitzen joan garenean. Ba, Joango zaigu piskat kargatzen e, barra bat, non eskatu halko dugu gure robota. eta Gure robotori, ba, e, piskatu lako tanke, tanke ibiltari bat, ez? E, resistentzia pila bat daukana eta e, ba, arma ikaragarrik dituena. Eh, ba, bueno, bi eh jolas modu na, bueno, e, nabarmen, eh eskaintzen bat alde batetik an historia modua de la tercera fase que estáis eta bestetik multiplayerra. Multiplayer gara hiper modu esperenak ditu, baina norakorrean, ba, bueno, eh jolas moduak nahiko eh nahiko antzeko dira, vale? E, komentatzen dizuen moduan, ba historia moduan, e, amentuat, non no, robotak agertuko dira, gu hil hilstorian egongo gara, baina azkenean gure guri erakusten ziguna, ba, gaitu, eta berari, ba, faxio eh, eh, hilko diote, eta beraz, ba, bueno, berailda, hil, ba, gu hartuko dugu bere robota eta bere robotarekin aurrera egin beharko dugu. Eh, ordun, ba bueno, eh, bakarrik egongo gara historia modu horretan eta saietuko gara, eh gora bera, robotak esaten diguna egiten. Zeren, eh? ba, bueno, aziera esango digu, ba, energiaz basiu dagoela, eta beraz, ba, lortu beharko dugula horlako ba, energia modula, modulo batzuk. Eta, beraz, ba, bueno, hojik lortuta, robota pilotatuko dugu, eta robotarekin, ba, horra e, gertuko dugu beste robot batzuk aurrean, eta ba, beti egon gora ez, borrokak, gora eta bera. Ehm, Historia, e, historian ez nahiz asko sartzen zeren pixka bat historia modua ez, e, bai, luzea da, ez da bat elfil bezala, baina pixka txorra da bat iruditu zaitzen, zeren, ba, bueno, ba, esaten digute, bi fakzio daudela, gure fakzioa ona da, beste fakzioa txarra da, gainera gure fakzioa ona denez, ba, urdina da, eta beste fakzioa txarra denez, ba, e, e, gorria da. Eta ez da sartzen, ez, ez da bat ere sartzen, ergatik dauden bi fakzio gerran eh komentatzen digu ba ba bueno, korporazioak edo enpresak direla orokorrean eh baina ez digu esaten, ez zertara dedikatzen diean ez pizka bat hor e, ba, mundu interesgarri bat batezere materialean, ez e, ba, paisaia interesgarriak, robotak, armak eh eskaintzen oso esan bezala ba gauza interesgarriek, baina ez da azalean gelditzen da guzti hori ez ez digute esplikatzen pixkat mundu horre, mundu horren lorea, ez da. Eta ezdaki Titan Fall lehenengoan hori ba, egiten zuten gustatuko itzaade gustatuko elitzaadeka ba, pixkat esplikattzea ez zergatik e, da gauden gudan zen munduan gaude zer zer e, eragiten du ez? bi enpresa hoeek gudan egotea eta zergatik gugarren onak eta besteak diren txarrak eta bar, ez? ordun, ba bueno, historian ez naiz asko sartuko, zeren azkenean pixkat ba, onak txarren aurkako historia bat sartzen historia batean sartzen digute non e, txarraka hartzen diren bakoitzero, ba orrela batez ere ba orda, e, bosak direnean, nolako etxei nagusiak direnean A ba, arteengo oso presentazio guai bat. Non eh ba bueno, ba, lako, ba akatuko zaitut eta zu ez ara ezer eta ez dut ezta eh egingo zuhiltzen. Horlako ba, ba esaldi tonto bat kontatuko di e, eta ya sta eh porrokan ja, e, sartuko gara, ez? Gainera claro, e, jo, akarka jolazten edo, bueno, ba, akarka edo robotarekin jolasten edo robotarekin jolaztu gabe, ba, pisiat mekanikak ez berdinaz dira, baina azkenean gutxi gora bera oso antzeko izango dira aztenen e, jokoan eko pasilleroa da, ez ikusiko dugu adibidez, ba, robotarekin joaten garenean momentu batean e, ba kobatzulo batean edo e, sartzen kobatzulo bateran zuango garela, eta beraz, ba, hor robotaz denes hartzen, ba, eee Eta, bueno, zango digu, ez, oh, emendikan ez zintek sartu. Beraz, e, jetsi zaitez hemen, eta bilatu e, esplosiboa batzuk, ba, kobatzuloa irekitzeko, eta horrela hartuko sartuko naiz. Eta, ba, biskat, ba, aldatze fase guztiei hori izango dira. Nere kasuan ediz, interesgarri hori hori dituz zait. Gameplay aldetikan, e, eta seguraski, ba, satisfaktorioa goa, ez. E, robotariki, robotar, robotar, robotar, gabe, jolaztea, robotareki holaste baño, zen robotare kabejo dugunean eh gorlako, gurlako eh, esango botereak, baina bueno, alde batetikan ba bueno, abiadura, ez? Eh, az, ah, oso askar korrika eingo dugu eh eh makurtzerakoan adibez, ba olako segada sega da dugu. Eta gainera, eh ba, bueno, parete eta bar, korri al dezakegu. Baian bestetik ere bai, bestoakatuko dugu aurrerago, ba, salto bikoitza, beraz, ba, bueno, altuago saltatua aalko dugu. Estetik ere bai, izango ditugu horlako boterez ezberdinak, no, adibez, ba, e, segundo batzuetako eh, bil bici botere banoi. E, e, Ikusten ziena 2000 eta izango dute, ba. bilakatzeko ba, botere bat eh izango dugu, horlako boterez ezberdinak, ez? Ta beraz, ba, bueno, Zein zurretan, asko zenter ezgarriagoa iruditu zait, ba, robotari, robotara gabe jolaztea, zer enazkean robotaren jolazten garen bakoitzero, da pixka bat robotaren kontrolak oso antzeko dira, eta e, aurrera atzera azkerra skubi, e, arratoiak apuntatzea eta e, ez izan hau maizkula edo kontrolari ematen genio nuen, bako ba, ba, turbo, turbo bat aurrera, zein godu gu, robotak ez du bueno, korri egiten du, baina oso gutxi, eh eta orlat o orla, orla ba, ba dash bat izango dugu robotarekin ez baina hori e, eta robotaren armak aukeratzearen aukera ah, izango da ah. hori eta robotaren armak aukeratzeaz beste ez digu bergeio robotarekin jolastea Eta beraz babo nostan horretan askoz eh aspergarriago hairu robotaren faseak titanaren faseak e, akarka jolastea baino E, klar, historiak aurrera egingo du, e, txai nagusi ezberdinak e, kat, e, aurkituko ditugu, eta e, historia, bueno, apur bat kontatuko igute, non, ba, bueno, peste fakzio gaiztoa, nolabait, e, bilakatu du edo sortu dorlako arma bat, e, denbora aurrera eta atzeragin egitea albidetzen diela, eta beraz, ba, nolabait, ez, Uda irabaztera albidetzen diela, e, Uda si baino leheno. Hau, e, ba, bueno, naiko interesgarri izango litzateke, ondo idatzita eta ondo garatuta egote, egongo balitz, baina, asieran esatu, ba, gara garatuta dago, azkenean, ba, niretzako historia pegote, pegote bat da. Eta interesgarri horretzatzea, zeren nik, E, Zzafikzio arloan ba, mier da iikaragariak e, ikusten eta entzunuta ditut eta irakurtze ditut. Ordun deetara ohitutan naago baina a, pixkat garatu nazu historia ez a, batez ere bolako transfondo e, e, interesgarri bat gaur egun batez ere, batez ere petsatzen dutez ia produkto gehienak horrelako e, gauza e, bat proposatzen digutela ez agian jokua zeiz gustatzen Baina egian agi, agi, unibertsua gustatzen zaizu, eta horrek albitzen zua dibiz, ba, e, mundu berdinan kokatzen diren jo joku ez berdinak, e, garatzea, ez? Adibidez, ba, azta kit. E, ba, egian entzaizu gustatzen e, shooter mekanika hori, ez? Baina gustatzen zua dibiz, estrategia kontua eta agian hor ba, lako titanak edo robota hondiak eukitzea eta e, eta ejerzito bat eukitzea eta bar, agian bere formatoa probu estrategia joku bata, ez? Eta zentzu horretan, klaro, Albi detu bar duzu, pixkat, ba, jendea zure unibertsoaz disfrutatzea. eta Ez bada duzu bat ere garatzen horre ba, kosta egiten du. Ez zere ba, ba, grafikoki oso joku polita delako, eta nola baitez, ez dakit, niri deitzen dialako. Deitzen dialako, ematen ba, ba, du, mimoa eman dietela, eman dietela barkatu. E, jokuari, puntu batera ino, eta puntu horretan esan zuten, ba oso Osatzeratuta gaude edo diru gehiegi gastatu dugu eta zen dugu gehiago gastatu eta beraz ba hemen geldituko da ba munduaren garapena ez. Ezak itzen zurretan ba piskat eman ba, dit, jokoak zeren esan bezala ba bueno eskerrak jokoa ba nahiko nahiko motza dela ezke ez banago sei ordutan gutxi gora bera pasatzea lortu dut. Eh agian gutxiago zen nere, nere ustetan agian motzagoa da ez dut goratzen antse bertan ezki, baina, e, ba bueno, esan bezala, e, eskerrak motza zela, zeren bestela, ba, nahiko joku e, aspergarria bilakatuko litzate dake, nire kasuan, zeren, ba bueno, askenean, ba faseak ba, osantzeko dira, ez? Shooter, plataforma piskat, ba piskat aurrera atzera egiteko eta mapan e, sartzeko eta ba astoki sekretuak deskubritzeko eta bar eta gero, ba, robotaren fasea eta e, pizka galtzen bazara lasai zeren momentu batean agertuko zaizu eh bat tirokatuko dizula eskat abisatzeko nondikan Juan Barzaren, eh zeren beti galtzen bazara Juan Barzara, ba, kaistuak dauden tokitik. <laughs> Joko zentroretan oso pasillera da. E, pixka bat da esan bezala. Baditu gausa gustat, gustatu gustatu zaizkiela. E, la gangkplaya oso ondo dago eta eta azkar jolasten duzuen oso ondo dago e, reekauan nere, naibi bez ba, bueno, historiaalde batetik e, piskat, bajoia ematen du hain gutxi tratatzea historia bat eta hain gutxi esplikatzea historiaz ez beti e, hau ematen du piskat, izango izango ginatekela ez enpresa honen soldu baten e, e, burua non ez ez gera planteatzen zergatik borrokatzen garen bata bestaren onaurka eta ez, ez zergatik e, egiten dugun egiten dugun. ez ta. Tasantzoretan ba peskat ematen ba, ba, dugu, basan bezala horlako espero zuten, ez? E, joko hau izatea ba, ba, bombazo bat eta ba, ba, ez zuen ez zuten lortu hori izatea, ez? Eta bestetik ere bai, ba ba bezala robotaren fasak, nerezako oso aspergarrik dira. Eta aspergerrek direzaren roboten aurka borrokatzerakoan zerakoan ba, oso tiroketa motelak direlako, ez, ez da sentitzen, ez? E, Nola behit, ba, titana e, eramatearen e, botere edo potentzia hori, ez? Nik pintzat ez dut, ez dut somatori. Eta zentzurretan, claro pein jokua garaitu nuela, e, historia modua garaitu nuelen, ba, e, iri, hala jo, eh? bau, jolastuko dut multiplayeran, zeren zuhara eski, joku ikara garria izango da, horlako lako eta horlako lako azkartasunaekin eta bar, ezan bar da, oso joku eh, oso joku entreteni garria bintzat. Eta ba, nere kasuan ez, ez zeren, ba, bueno, a, disf, tiroketak, tiroketak eta bar, disfrutatzen azten zarenean, eta botere berdinak disfrutatzen azten zarenean, ba, batean, nor, norbaitek, ba, robota deitzen du, robotaren barruan sartzen da, eta, eh, Ez baduzu robota gidatzen, ba, ezin duzu robotari akatu, ez dago modurik, ez. Agian armaren bat egongo da momentu batean, bainan, hor e, mapatik e, askatuta, baina normalean, ba, bueno, robota gertzen denean, korri egin saiatu beste este jokalariak, ez, akatzen robotari gabe daudenak, Eta ordun, ba, ba, izango duzu hainbeste, bueno, kargatuko zure barra eta eskatu izango duzu zure titana. Eta sens horretan, ba, ba, pixkat esan da, eh, okuan ondo jolastearen da eh, daiteko premia da. Ba, ba jolas bat, motelago bat eta eta nolabait, ba, ba, bueno, ez? izatea iaia eh Ilesias robotaren barruan ez badago beste bat, beste baten bat, ba robotarekin, eta zentzorreta, ba, pixiat, ba, esan bezala, historialetikan, eta, eta, eta, eta, ezak ediz, garapen ez horretatik, ba, pixiat, ba, joia mandit, ez? Ego horatzen nahi nahi, ez adibiz, jokuan ere bai, beste gauza bat ez dudala ulertu bat ere, dela, ba, noez benka, e, robotak etzei ditendizu, eta zuk robotarekin izatein gozu. Eta ez, eee, egin historia modua garaitu nuela, pixat bideoak egonen ikusten eta bar, eta ez nuen ikusi, ez, amaiera alternatiboak zeudenik. Erratik esate dut hau, zeren egongo dira, momentu batzuk, non robotak. Ego zer esango dizu, eta irekiko zaizkizu aukera batzuk, ba, erantzun aukera batzuk. Eta, ba, ez dakit, ez, e, gezian gore ematen badiozu, ba, esango dizu aurru zure robotari, eta ematen badiozu gezian bera, esango dizu, beste gauza hau. E, normalean izango da, ba, gauza bat agian ba, oso prepotentia, eta beste gauza bat izango da, ze tipo mahoan ezen, kutsigora bera. Vale? E, kontua da, ba, ez dakit zergatik ematen diaten hori aukeratzeko, historia nolabait ez bada amaitzen. Osa, ez bada e, amaitzen modu ezberdin jambarkatu. E, historia berdin amaitzen bada, eta nere erantzunak ez badaute e, garrantzirik asuretan, ba ez zenban ez beste gauza bat utzeko e, e, aukera hori, ez? ez? Ez du ezertarako balio horrek, beraz ba bueno, zakit, jarri duten. agian esan bezala, ba, bueno, garapen falta bat da, zeren ba, planteatzen zuten agian, ba, beste zakit, ez e, beste mekanika batzu jartzea edo beste eszenario batzu jartzea eta bar eta ba, ba zakit, azkenean, ba presentagatik edo ba ezten eman eta ez dakit. Orokorrean Ez zako izan dira pixkat koñazo bat, bat, zeren esaten nuen bezala, ez zuen bateri inportaz, zer esaten ziren robotari, eta bestetik ere, noiz benk, izegiten zizun, ba, ari zen janean, pareta teteik mugitzen, et, e, o, tirokatze baten barruan zinean, ba, hor robotak izen, izegiten zizun. Eta gertzen zuta hor lako timer bat, hor lako boroibil forman timer bat, e, pixkat, ba, presa saltzen ez erantzuteko eta esan bezela gertatzen den, ez badiozu erantzuten, ez zer gertatzen den, ez badiozu e, erantzuten badiozu ez piskat rollo prep popen e, esan gut ba, pre, horretan edo ze tipo ona izan horretan. Ez dut diferentziarik ikusi. Eraz ez dakit zertarako zegoen eh modu hori edo Enzueto zuzen bezala azkenean, ba ba, disfrutat ut jokoa eta piskata, da, ez dakit, ez a E, pelikulat ikusten duzuten, e, ba, e, ba ez dakit ez, mudoretan ikusten, jolasteko joku bat, zeren. Esaten, esaten duan bezala, ba, disfrutatzeko oso gauza interesgarrek ditu, batez ez ere, eta ez da, ez da, errexia egitea, ez. E, gunplay e, entreteni garri bat egitea, ez zait, e, bat ere iruditzen, eta zentzuretan, lortu zuten, ba, ba oso gameplay ona, oso E, ba, mobilita ona eta bar batez ere bat ba, shootero batean pixkat e, e, antenzio jartzen diola ez abiaduran eta azkar mugitzean eta barrez ba, zenzoretan ba, kasur horretan oso ondo egin zuten baina bestetan ba, ez zaituritzenen beste ez eta nik karo nik ez dut jolasuta itan fol bat eta beraz ba, ezin dut konparatu aurrekoarekin baina ba iruditu zait pixka bat, e, batbab... Bueno, Eh, asko promezten duen joku bat ez dela ba, inora iristen ez? iritsiko gara iritsi toki batera, tirokatuko dugu, eh, mekanikaz berdinak izango ditugu, ba, gertutik eh, erasotzeko, eh, urrunetik erasotzeko, salt, salto behikoitza, sigilio mekanikak ere bai, ba, bueno, mekanikak ez, baina izango dugu orlako ba, ikustezina bihurtzeko segundo bat batzutan, beraz, ba, izango dugu orlako nola oso komila ondien tartean, ba, sigilo zea bat, baina norokorrean da, ba, biskat, oso shooter pasilero bat, e, non, eguraski gauza, duen gauzariko kerrena, robotak direla, ez, eta, biskat, eta, ba, joie mandit, esan dudan azaparte, zerren pentsatzen nuen, ez, ba, jo, eme, makane ba, multiplayeran asko izfrutatu daitezke, Eta, ba, nere kasuan nadien ez ditutain beste izfrutatu, batez ere roboten edo titanen zea e, hoien gatek. Beraz. Hau esan da, ematen dioan nota, e, joku ari da, e, pixkat, asable edo no dakit nola esan, ez, e, del monton. Del monton, zerren, ba, bueno, hor joku pillo bat dituzute. Neri joko ari bez, gogoratu dit pillo bat, gauza batzuetan Ballet Storm e, jokura. Eta Ballet Storm ez da joku hon bat, Baina egia da, ba oso entretenigarria dela eta historia modua pixka bat, ba zainduagoa dagoela, ez? Eta horlako mekanikak, a, azkartasun mekanika horiek interesatzen bazaizkiezu eta pixka bat eh gameplay onori interesatzen bazaizue, ba Palette Storm Hades, ba pentsatzen dut, apur, gat, apur bat gehio e, eskaintzen duela eta joku zarragoa denez segurazki, ba, prezio hobeagoan lortu dezakezu. Eraz, ba, ez ari gustatzen, <laughs> ez ari gustatzen, zen pe, espero nuen ez, bat ez ere lehen, lehen pase, lehen pare, bai, lehen bi faseak pixat, pasatu nitunean, pentsatzen, ojo, ze, dukau, neko ondo dago, eta ze potentziala daukan, eta bar, eta buka eren zen ba, pixka bat, ahoya, eta, eta, multiplayerra multiplayera ez ari gustatzu, ez ari gustatu, azkenan bai, ahoya. Eta pixka bat, bai, nota, ez, bai, ahoya, del monton, haukeratu zuek nahiago zuten hitza. Eh, eta, da ha, ah, e, bosekai poko dut, eta joango gara, segiren, baietan. Hau izan da Mugei Merzaioren e, bosgarren alea Gaizkiz banago e, Kostatu zai grabatzea e, Segura eski hogartu duzuten no Zenbat alitan trabatu nahi zen e, Ez dakit izan daiteke ba, gaixorik egon nahi zelako Azten, az, Azken aztean Baina egia da ba, kostatu zai dala Eta gaina izan dutolako musika aplikazioan Hor aktualizazio bat Eta horren e, gorrotu Eta beste aplikazioat Biatzen saiatuko e, bueno, nahi Hau izan da Egon, e, Titan Forest beste, eh, beste joku bat hasi nuen, eta gaur e, justo pasatu dut joku hau, da e, Hitman 2000, gaizki e, espanago, eta 20, meso sortu, 2000 amaseiko Hitman jokua, e, orain txe bertan gutxi gora, Hitman, Hitman bat, eta Hitman bitriologia horretako balen jokua. Eta, ba bueno, hasi eran pixka bat e, planteatzen zuten ez joku bat non, E, alderik interesgarri izango litzateke ba, ba bueno presio merke batean e, ba, agian bi iru ez den atoki ez berdin e, aurkeztean non? Ba, bueno, e, jende berdina akatu bar dugu eren Hitman joku ez, ez duzuten entzako ba e, asasinoa sueldo edo Hitman e, bat izango gara e ne ilbe harko dugu diruaren truke eta ba horretarako ba bueno este eskenario ezberdinak planteatutako dizkugute eta eskenarioitan ba pixkat e, egin de, ed, burutu dezakegu gun dugun moduan adibi Zorratu ba, mozorratu gaitezke ba ezakidetez e, sukaldari baten baten batez eta eh E, janaria, ba, enbenenatu edo horrelakoa edo, ba, sartu aitezke tirokat, e... pipistolekin, ez, hor, e, jende guztia tirokatzera eta jende guztia iltzea. E... Badaude pi, forma, modu pillo bat, ez, e, gure, gure... hilbardun jendea hiltzeko. Eta zentzorretan, ba, oso joku entreteneigarria iruditzen zait. Horlako, e, ba, bueno, e, azkenean, akzio joku bat da, baina e, sandbox modu batean, ez, E, ja, jazten digute. Eta esaten nozala ba, bueno, hau hasieran ba, ezten na dio pare batekin biruenarekin aurkeztu zen jokoa eta pi ba, bueno, ba, jo, e, nahi zuen jendeak ba, ordaintzeko beste estenario batzuk ba, beste emisio gehi ordainttzeko ez. E, hau pixkat beramebera utzi zuten eta azkenean ba, az, plaza... E, bueno, e, atera zuten kontenigo guztia joku berdinaan, horregune osten bazute, ba kontenia guztia izango zute. Eta e, egia da, ba bueno, creo que ara Katutela beste Pijokeekin Hitman bi eta Hitman 3 eta ba hiru jokoietan beskat ba aurkezten digute historia bat. Ez dago la geizki horlako nei goratzen dituz, eh Bourne trilogi pelikute pelikute horlako espionaje mundu horretara. Eta horretara gonez jolasten eta gaur pasatu dut hitman bat, ta beraz seguraki datorn hastean, ba bajokorretaz hitze e, hingo dut, ba, bueno, ba, gustatu zaitez planteatzen duela, e, planteatzen duena eta eh entreten dakit, entretenigarriagoa iruditu zaite hor korrean. Ta beraz ba, ba bajokunetaz hitze e, dut. Eta ba pizka tailoa bain, e, amaitu baino leno, estatuko leitzak e, komentatzen ere beg gauza bat. Eragoenezela egun garela ikusten kan pelikula bat. dela, eh da moni zenekoa, ez, ez dakit gooratzen zuten, duela urte pare bat edo urte terdiez, egon zen, bueno, erta ere bat egon zen, non, e, e, GameStop frankizia, e, American a, Game zango balitzu bezala, bueno, zango leitzu bezala ez, oza, sea, hemen game dugun bezala, ba, e, American e, GameStop da, eta, ba, bueno, erta duzen, Eh, enpresa horrek ba dirupila katzen zuela eta ematen zuen ba itxiko zutela eta bar eta ba patean ba bueno eh, jende piloak koordinatu izan erosteko ba ba GameStopeko akzioak kurtzan eta ba enpresaren eh, eh, kotizazioa pilo bat igozan eta ba patean ba jendea hor eh, dirua sartu zuen jendea egun batetik bestera gutxi gorabera eh bueno A tiko, sabes? E, pila betetan edo ba, ba, ba ziren eta horrelakoak, ez? Eta peskat ba au bere momentuan oso historia birala izan zen. Zeren ba gauza pilo bat zertatu zuten alde batetikan ba eh ba, eh hiru pila batera hasizuen jendea gurtxan ideiarik e, izan gabe, beste batetikan sare sozial eta ona lako mobil, mobilizazio bat e, saiatzen saiatzen zuena piska bat e, eme stopen aurka eh, apostatzen enpresa eh, finantzieroak peskat eh, garaitzen edo edo suntzitzen saiatzen eta bestetik ere bai ba bueno honzenor esabeste teknolokorean ere bai ba ba bueno orlako, ba, ba, bitcoin eh, bueno, kripto txamponekin eta bar bai honzenor holako ba, da batez eta kaso hauso famato izenzan eta esan dutela aterauten pelikula bat hala, dan moni dan moni da e, Horlako ba, enpresa hondietan, ba, zuetani burtsan inbertatzen badugu, ba, guri diruari edo guri ditzen digute, dat ba, boni. Eh? Eta ba, esan bezala, ban, pelikula honek pixat, e, kasu hau oso azalean, baina kasu hau e, kontatzen digu, e, zer gertatu zen gutxi gora bera. Eta, eta pixat, ba, ez du hau e, bueno, gertatu eta gero teoria pila bat egon ziran zergatik gertatu zen nor egon, ez, egon, zen, egon zen ba holako merkado manipulazio bat edo ez egon eta ba pelikula hau ez da hainbeste sartzen pixkat azalean kotatzen iego guztia baina ba bueno oso entretenigarria dago hemen tan pelikula da e, Aktoren aktoreen nahiko bueno ezagunak aurkitze ditugu e, alde batetikan zer rogen ustoz de la eh, produktoreak eh, ba, ez banago. Eta, honen ba, beste ere bai izango du, ba, Poldano, de la Batman, Batmanen azkeneko pelikularen etxaia, eh, os aktore Pit Davidson con eh, bueno, kono, eh, ere bai izango dugu, de la tarde bileko gaiztoa, eh, Picoferman, ezagutzen baduzute eh, osa Parks Anderson, Takit, e, da, da komedia aktore bat, e, drama oso ondo, oso ondo e, egiten duenare bai, eta pelikulan agartzen da, eta beste aktore zagon bat pelikulan agartzen dure bai, da Sebastian Stan. Dela, e, da, neguko soldadua, ez, Marvelen. Erraz, ba, osamazela, ba, aktore famaktoa edutuzute, historia nahiko entreteni garri, eta pelikula ez da oso, oso luzea, ez da hor duter direi izten. Ez gai, ez barkatu. Eh, ez da bi hor dut ari gizten. Beraz, ba, ba, ba. gomendatzen dizu edan pelikula gata. Eta gozanda, bani, datorren ezte arte, haurtzen zaituzten. Aio! Aio!